Тому нікому адреси не залишила. А лужечка у міцних чоловічих пальцях зігнулася, як паперова. Тобто ти хочеш сказати, що, можливо, я – син твого діда, тобто твій рідний дядько? Його очі зблиснули так, що Уляна злегка стривожилася. У своїх роздумах вона ставилася до цього питання як до суто абстрактного, але зараз під тиском чоловічої логіки – Воно в одну мить викристалізувалося і набуло зовсім несподіваної гостроти. Степан покрутив головою, не би струшуючи з себе думки. «Ні, не може бути, бо твій дід сів до війни, а мій батько після». Уляна не відповіла нічого, лише сьоргнула, прохололи вже капучино. «А фотки діда у тебе є?» – запитав Степан, відкладаючи понівечену ложечку. «Нема», – розвела руками Уляна. «Я ж кажу, що бабуся після війни з Галичини тікала, щоб не поїхати на Сибір. І усі документи попалила. Знаєш, життя все-таки дорожче». «Жалко, можна було б порівняти. Може, і справді родичі якісь. Прізвище ж не так часто зустрічається». Уляна гмукнула. «Степани, ну які там родичі?» Мій дід, уроджений Святослав Ліщинський, син офіцера УНР, його друг Степан Шагута віддав йому свої документи, щоб врятувати від комуністів. І з цими документами діда взяли, отак от із юридичною стислістю, у два речення вона переповіла йому нещодавно почути від мами. «Ну, а цей друг, що з ним сталося?» «Не знаю», – тут Уляна розгубилася. «Ну, значить, це і був мій батько». Друг твого діда, Степан Шагута, мабуть тому ми з тобою і зустрілися. Знаєш, після стількох років у морі починаєш вірити у Фатум. Він раптом посміхнувся, і зморшки на лобі розійшлися, кумедно повторюючи лінію вусів над губами. Степан посміхався нечасто, тому Уляна особливо цінувала такі моменти, коли суворе зазвичай обличчя раптом осявалося світлом з очей, відкрилися ілюмінатори у якийсь інший світ. «А про маму розкажи!» – вона знов поклала долоню на зап'ясок чоловіка. «А що мама? Мама, як усі, на роботі. Бібліотекарем була. Сама вже ростила мене йолопа. А я вчитися не хотів». І в інститут завалився, хоча міг поступити. А потім пішов в армію. Батько співав. А як буде хлопець, буде воювати. Знову вийшло по його. Мама на серце хворіла. Переживала дуже. Хоча якби я в інститут поступив, все одно б забрали. Тоді ж Афганістан був. Гребли усіх, студентів теж. А на службі отримую телеграму. Так і так. Мама померла. Я до начальства, а вони... Ти на дату подивися, це вже тиждень. Ми, кажуть, спеціально тобі телеграму не давали, бо відпустити все одно не можемо. У нас спецоперація. Бо якщо б одразу дали, ти б переживав, наробив би ділов. А так, переживай, не переживай, а її вже поховали. Гуманно, недобре всміхнулася Уляна. Як і все тоді... Я на кордоні служив. Тут Туркменія, там Афган. Наші туди, ми їх прикриваємо. Наші звідти, ми їх зустрічаємо. Війна по повній формі. Тільки без медали і статусу учасника бойових дій. Вони і справді відпустити не могли. У нас якраз почався сезон, пішли каравани з опієм. Я вже потім на могилку з'їздив. Як же ти все це пережив? А що я? Якось пережив. Знаєш, коли нічого не можеш зробити, воно якось легше. Правду, політрук сказав. Одне слово, на наркотики не сів, в дурку не попав, не спився, як багато хто з хлопців. Дембель гнувся з другом із Херсона. Він мені каже, давай разом у мореходку. А куди мені? В Сургут. А тут море. Романтика. Попрацював у порту, з другої спроби вступив. А потім на дорозі біля Голованівська зупинився допомогти одній дівчинці, яка примудрилася пробити два колеса. З цими словами він жартіливо дав маленького щегля по носі, неначе дитині. Однак це зовсім не розвеселило Уляну. Це страшно, зітхнула вона. А щоб не було страшно, ходімо іще гулять підсумував Степан і махнув офіціанту. «Апщитайте нас, пожалуйста!» Юнак швидко приніс шкіряну течку з чеком. Якось так одразу встановилося, що рахунки у них оплачував чоловік. Звісно, коли був поруч у ресторані, кав'ярні чи супермаркеті, Степан завжди твердою рукою підсував до себе чек і витягав з гроші. Вони жили разом вже більше ніж два місяці – і за мовчазною згодою участь чоловіка у спільному господарстві відбувалося саме у такій формі. Це було зручно, бо Уляна завжди могла регулювати пропорції фінансування, просто запросивши або не запросивши його до магазину. Це було комфортно, бо дозволяло уникнути принизливих, як на її думку, розрахунків та передавання грошей один одному. Розплатившись, вони рушили хрещатиком до Бесарабки. У святкові дні, коли перекривали рух транспорту, хрещатик виглядав особливо незграбно. Широчезна, до ста метрів у поперек вулиця із громісткими старими будинками, панувала над потоком пішоходів – який повільно просувався серединою, утворював запруди побіля клоунів, музик та продавців святкового непотребу, але все одно не міг заполонити вісім смуг проїжджої частини. На відміну від Хрещатика, бульвар Шевченка у спекотні літні дні просто закликав прогулятися центральною алеєю на гору до одноіменного парку. Може, справа була ще й у тому, що Уляна п'ять років провчилася в університеті, і, як кожен його студент, небезпідставно вважала ці місця своїми. Ще під час навчання вона із подивом з'ясувала, що кияни люблять гуляти пішки і не тільки центром. Цілком нормальним явищем для них було у гарну погоду пройтися з роботи додому, витративши на це задоволення годину-дві. Звісно, на подібні рекорди Уляна не наважувалася, але бульвар, парк, ботса та прилеглі вулиці витоптала свого часу власними ногами дуже ретельно. Степан, як і кожний здоровий чоловік, без проблем міг пройти велику відстань, але особливого задоволення від цього не отримував. «Розумієш, моряку у рейсі гуляти нема, де? – пояснював він. – Усе судно кілька десятків метрів». І ти на ньому місяцями, тому всі ходять палубою сюди, туди, круги намотують, бо інакше інвалідом на берег спишешся. Хіба у портах походиш так, щоб надовго вистачило? З боку парку почувся гомін за кущами виднівся чималий натовп, що йормився біля пам'ятника Тарасу, але, на відміну від строкатого святкового майдану, тут переважав білий колір. Над людьми рясно майоріли білі та синьо-жовті прапори, і Уляна раптом зметикувала. «Це ж мітинг опозиції. Ходімо, подивимося». «Ходімо», – стинув плечима Степан. «Владу подивилися, треба і опозицію подивитися. Люди зібралися на центральних алеях, а постамент пам'ятника Шевченку правив за сцену. Більшість мітингувальників були вбрані у вишиванки». А біля мікрофону стояла усміхнена лідерка опозиції. «Любі мої!» – почала вона завченою фразою. «Щось їх небагато. Не більше, ніж там!» – Степан кивнув у бік Майдану. «На жаль», – погодилася Уляна. «Із прапорами, здається, такі самі стоять». Уляна мусила і тут погодитися, бо кислі обличчя прапороносців викликали однозначні асоціації. «А що ти хочеш?» – розвела руками вона. Це ще на виборах відпрацьовано. Навести людей, виступати перед ними і радіти, що тебе підтримують за твої ж гроші. Просто кеш-энд-кері, плати й забирай. Ну їх, гидко дивитися. А вони вибралися з парку та рушили вгору, до ботсаду. А я, до речі, в рейс іду, навмисне недбало, ніби мимохідь, зауважив Степан. Уляна відчула, як з грудей щось раптом опустилося у живіт. Щось важке і холодне. Вона йшла мовчки, намагаючись зрозуміти почути. От і все, – зауважив суворий голос всередині. Фініта ля комедія. А чого ти чекала? Він же моряк, авторив інший, противний і репучий. Капітан вже не першого рангу. Пожив у тебе, поки нову роботу знайшов. І тютю. -тю. Коли? Уляна облизала пересухлі губи. У вересні ми виходимо з Пірея, з Греції. Туди літаком. Справи прийняти. Те-се. Надовго, – спитала вона, і сама себе вкусила за язика. Ну, навіщо таке питати? Ти ж сама знаєш відповідь. Те ж мені, а соль, знайшлася. Місяців на шість, – відповів він безтурботно. Неначе йшлося про поїздку на Троєщину. А потім… Знову вирвалося в неї попри стиснуті губи. А потім буде видно, ми, моряки-люди забобонні, намагаємося далеко не загадувати. Така робота. У нього така робота, повторив противний голос всередині. Така робота. І таких, як ти, у кожному порту. Перекантуватися між рейсами? Ну то й що, заперечив другий, суворий. Що тобі погано було, коли він з тобою кантувався? «Скільки ти вже без мужика?» «А ти істерику йому закатай», – втрутився противний. «Заплач, скажи, що не можеш без нього. Раптом він зрозуміє, пожаліє тебе і залишиться. Тільки спочатку дай мені свій контракт почитати». Уляна ковтнула сухим горлом і спокійно, можливо, аж надто подивилася на чоловіка. «Бо ваші крюйнгові агенції – ті ще хлопці». Степан розсміявся, і міцно обійняв її за талію. Під колеса неквапно вкладалася знайома дорога до Пліхова. Павло приловчився їздити туди по базарних днях, коли легше було знайти попутного воза з тих, що поверталися, відбазарювавши своє. От і зараз він зручно примостився на соломі, підмощені під неспродані глеки, тарелі й макітри сільського гончара, та думав про своє. Останній рік колишній комсорг Павло Соколенко перетворився на такого собі зв'язкового. Возив до Пліхова нехитрі міські гостинці, а головне – листи і повідомлення для Софії, повертаючись назад навантаженим щедрими передачами від пані Марти. Зайнявши бережани, німці перш за все відновили комерцію. Тому у місті вже не було так голодно. А проте радянську пайку хлопцеві тепер уже не видавали, з гімназії звільнили, а з іншою роботою в місті було скрутно. Свого часу, коли Святослав не повернувся з села, Павло з тьотію Машою спочатку навіть трохи зраділи, бо думали, що він вирішив таки залишитися у друга разом із родиною. Мати у своїх молитвах дякувала Богові, що напоумив її сина на це мудре рішення. А Павло, вихований у дусі радянського атеїзму, вважав, що дякувати передусім треба здоровому глузду. Проте, коли зійшов сніг, а Святослав усе ще не подав звістки про себе, на сімейній раді вирішили, що треба їхати на пошуки. Павло зі своїм комсомольським квитком мав можливість вільно подорожувати, не викликаючи підозри у радянських військових, що у той час просто заполонили терен. Йому і випадало рушати. А що вільне пересування цивільних було обмеженим, взяв у директора школи папір, наче шукає учнів, яких батьки не віддали до школи. Він розпитав, як проїхати до Пліхова, а потім вже знайти Степана Шагуту нескладно. Хіба багато у селі Шагут? А навіть якщо й багато то дуже швидко вам розкажуть, до кого саме взимку приїхали з бережан чоловік з жінкою та дочкою. У селі всі про це знають. Це вам не Харків? Окрім довідки від директора, за пазуху поклав тоді лист зі Львова від Софійчиних батьків. Павло хотів його відкрити, та тітя Маша не дозволила, бо як же це можна читати чужу кореспонденцію? А як можна її не прочитати, коли Софії немає? Раптом там щось важливе, але тьотя Маша пояснила, що навіть Святослав чоловік не читає листів, які адресовані дружині, старорежимні звички одне слово. Тож, озброївшись так і невідкритим листом, та невеличкою передачкою від тьоті, він через військові патрулі та застави зміг дістатися таки Степанової хати, і там спочатку з подивом, а врешті із жахом з'ясував, що Святослав зник. Тобто Софійка та Шагути вважали